Міти часто застуджуються, і це не так страшно. Але я не покоїлася, бо не могла порадитися з Гайрулахбеєм. Недавно заходив онбаші і сказав, що його пан заночував у селі. Коли на та воля Аллаха, то моя дитина одужає, поки він повернеться. Кушадаси, 18 липня. Сьогодні вранці я підрахувала дні. Минуло якраз сімдесят три, відколи я поховала мою дівчинку. Помалу звикаю, пережила і я важку втрату, чого тільки не знесе людина. Вдень ми прогулювалися з моїм старим лікарем понад морем. Я брала гладенькі камінчики та черепашки і кидала їх так, щоб вони ковзали по воді. В гайрулах би тішився, мов дитина. Його добрі голубі очі так і вибухали сміхом. «Ой, юності!» – вигукнув він. «Слава Аллахові, подужали й це горе! Тобі повертається твій кольор обличчя, ти навіть повеселішала!» Я усміхнулася. «Чому ж тут дивуватися? Адже маю такого лікаря, як ви. Все природно». Хайролахбей поволі хитав головою. Ні, моя маленька, неприродно. Все це, і лікарські фахи, і люди, і книжки, і правда, і вірність фантастика, нереальність. Треба плюнути на науку, коли не змогли порятувати нашу дівчинку. Що ж робити, пане лікарю? не сумуйте, така воля Аллаха. Він журно глянув на мене. Моя бідна дівчинко, Сказати, чому мені так жаль тебе? Бо тільки на яка біда Ти забуваєш, що сама потребуєш втіхи І починаєш розважати інших. Твоя покірливість зворушує мене до сліз. Лікар замовк та трохи згодом додав. А я стаю якийсь нікчемний. Лебонь здурів на старість. «Ну, маленька, вставай, ходімо вже!» Ми повертались додому жовтими полями, де працювали селяни. Всі вони добре знали лікаря. Біля полукіпка пшениці стояла молодиця. Ми розговорилися. Нещодавно Гайролахбей вилюкував їм онука, і стара довго дякувала Алаху, а потім покликала цибатого хлопчика, який в Осоні поганяв на гармані волів. Хусейни, а ходи но сюди поцілуй руку своєму рятівникові, якби не пан лікар, лежав би ти в землі? Гайрулагбей погладив засмаглу спітнілу щоку хусейна. Не треба, дитино, цілувати мені руку. Краще покатай нас. Ми стали на молотило, яке тягнули двоє дуже хволів. І хвилин десять плевли жовтими хвилями пшеничного моря. Сьогодні я вже можу повністю все розказати. Наступного ранку, після того, як я востаннє писала в щоденнику, мені все погіршало. Горло так розпухло, що вона не могла говорити. Бідна дитина задихалася, їй не вистачало повітря. Треба було йти до лікаря, хоча кого-небудь. Я одягла чаршаф та якраз увійшов Герулагбей. Він оглянув мені все і сказав, що не треба непокоїтися. Та сам насупився, і очі стали стурбовані. Я боязько зауважила, що мені не подобається вираз його обличчя. Він знизав плечима і роздратовано відповів: Чого його чіплятися? Я щойно приїхав. Страшенно стомився, їхав чотири години. «Мало, що я вам там прислуговую, то хочете, щоб ще й запобігав перед вами?» Я знала, що коли Гайрулахбей має справу з тяжкохворими, він стає роздратованим і навіть брутальним. Не дивлячись мені в лице, він сказав, «Худко, давай папір і перо, хоча й немає такої вже потреби, та обачність не завадить. Я, мабуть, запрошу кількох лікарів, це мої приятелі». І як на те, і в школі того дня все складалося негаразд. Вранці зі школи прислали прибиральницю, бо приїхав інспектор і два члени з Ради Міністерства освіти. Вони хотіли поговорити зі мною. Коли прибиральниця прибігла втретє, я, ладно, була її вигнати. Гайролаг Бейські пів. «А що тобі тут робити? Іди на роботу. І без тебе стомився до смерті». Стільки клопоту, та ще з тобою водися тут. Бери чаршаф і геть з хати. Сидиш тут та голову морочиш. А то я піду, ось присягаюся. Старий сказав сказався так сердито й рішуче, що я не наважилася йому перечити. Напнулася чаршафом і, заливаючись сльозами, пішла до школи. Якщо Міністерство освіти обдарує мене всім щастям і добром, яке тільки я на землі, все одно йому не розрахуватися зі мною за всю мою самопожертву того дня. Чиновники заходили у класи, екзаменували учням, просили їхні зошити і питали таке, чого годі було сподіватися. Голова йшла обертом, і не знаю, як тільки вдавалося мені щось відповідати. Вони ж не йшли зі школи, хоч був уже й полудень. Нарешті котрись помітив мій нещасний вигляд. «Ви не здужуєте, ним, у вас таке скорботне обличчя?» Нерви мої не витримали, я опустила додолу очі, стиснула на грудях руки, ніби просила милосердя, і промовила. «Дома вмирає дитина». Чиновники почали втішати мене звичайними на те словами і дозволили піти. Додому я завжди йшла не більше п'яти хвилин, але того дня я брела доброї півгодини. Цілий ранок мучилася і хапалася до мені все, а зараз ноги наче приросли до землі. Я зупинялася, тулилася до огорожі на порожніх вулицях, сідала на каміння біля води, мов зморений подорожній. У відчиненому вікні своєї хати я побачила двох незнайомих чоловіків. Хвіртко відчинів мені онбаші. Я боялася запитати його і очима. Всім єством благала його мовчати. Але той обізвався до мене несподіваними словами. Підна дівчинка, хвора. Та коли воля Аллаха, то очуняє. Почувся гуркіт. На сходи вийшов Гайролах без кашкета, груди голі. Хто там? Он баші, крикнув він. Я знемогла й сіла додолу. В кам'яному дворику було темно. Нарешті лікар помітив мене і розгублено запитав: Це ти, Феріде? Чудово, дочко, чудово! Він поволі зійшов зі сходів і взяв мене за руки. На моєму обличчі було написано, що я все знаю. «Тримайся, моя дитино, надламно промовив лікар. «Коли воля Аллаха дівчинка одужає. Ми ввели сиворотку. Зробили все, що можна було. Не треба втрачати надії. Аллах великий! Я хоч гляну на неї. Не бороніть мені!» «Постривай, Феріде, зараз не можна. Нічого не сталося, повір. Слово честі. Просто дівчинка впала в забуття. Присягаюся!» Я сказала спокійно, але настирливо. Я повинна її побачити. Ви не маєте права, пане лікарю. На очах мені заброніли сльози. Я затомнувала подих і додала. Я дуже сильна. Ви не думайте. Я не зроблю дурниці. Не бійтеся. Гайролах би мовчки слухав мене. Потім кивнув головою і погодився. Гаразд, тільки не забувай що марне голосіння налякає дитину. Коли людина відчуває, що їй не уникнути чогось навіть найстрашнішого, то стає покірною і спокійною. Я протислася чолом до плеча Гайрлахбея і зайшла в кімнату, не зронивши сльози. Відтоді минуло 73 дні, довгих, мов 73 роки, а я пам'ятаю кожну деталь. В кімнаті поралося двоє молодих лікарів у розтібнутих халатах засученими рукавами. І ще одна немолода вже жінка. Сонце пронизувало листя дерев і наповнювало кімнату світлом і життям. За вікном щебетали пташки. Чути було цвіркуна, а здалеку долинав голос грамофона. В кімнаті стояв безлад, скрізь лежали пакети вати. Піднялися пляшечки. На підлозі валялися якісь речі Мунісе. Біля дзеркала у вазі самотньо мріли квіти. Їх Мунісе вирвала в саду Гайрулах Бея. На комоді рябіла кубка перістих камінчиків та перламутрових черепашок, які дівчана збирало край моря. Під стільцем лежав один черевичок. На стіні висів її портрет, які я намалювала водяними фарбами, ще в Б. На ньому має дівчинка у віночку з польових квітів, а на руках у неї мазлум. На столі лишилися клаптики, ялинові шишки, безлічна миста і листівка. На ній наречена вдуваці. Це все її іграшки, такі любі її серцю. За десять днів до цього я купила була Мунісе справжнє нікельоване ліжко і прибрала його мережевом, наче в ньому мала б спати лялька. Адже вона вже доросла дівчина, яка скоро одягне чаршав. Мунісе лежала на цій білій постелі під шовковою ковдрою, мов привид. Оглівка їй була схилена, ледь-ледь набік. Ставалося, дівчинка спала. Ось зеленій її хвилястий чаршав, я ще не встигла його дошити. На полиці сидить лялька, яку ми купили б. Фарба на ній аж облупилася від поцілунків моєї дівчинки. Тепер лялька нерухомо дивилася на свою господиню великими синіми очима. На обличчі моєї дівчинки не було помітної сліду болісних мук. В стомлених пружках побіля вуст ще світився останній знак життя. Уста були розтулені, наче ось-ось мав почутися сміх. І сяяли, мов перли, низки зубів. Підне дитя. Це прекрасне личко робило мене щасливою увесь час, починаючи з тієї хвилини, коли я побачила його вперше в похмурій занілерській школі. Ташки все щепетали, грав грамофон. Сонячне проміння пронизувало листя дерев. Гралося золотою косою, мунісе, і забарвлювало бліде дитяче обличчя в яскравий рожевий колір, схожий на золотий пилок, який лишається на пучках, коли випустиш метелика. Я не кричала, не побивалася, не кинулась до неї, Обивши руками ще й старого лікаря, я притислася головою до його плеча і, мов зачарована, з болим у серці, милувалася цією придивною красою. Смерть нишком підступала до моєї дитини і ніжно, мовненька аби не розбудити, цілувала її в чоло і в уста. Лікарі відійшли від ліжка. Один відкотив край шовкової ковдри, взяв голу ручку мунісе, щоб зробити укол. Гайрулахбей повернувся боком, щоб я не бачила цього. «Одеколону! Трошки одеколону!» – сказав молодий лікар. Гайрулахбей показав головою на поличку. Пташки щебетали. Весело грав грамофон. Раптом гостро запахло трояндовим маслом, Мабуть, не знайшли одеколону. Трояндове масло. Я не давала його дівчинці. Гнівалася. Як же це я, в подяку за це щастя, Котре дівчинка мені дарувала, Горіла ревнощами, Що й вона любила цей трояндовий запах. «Пане лікарю, вилейте на постіль увесь флакон», Промовила я з стогоном. «Моє дитя помре спокійніше». Коли дихатиме цим духм'яним тронком. Старий лікар гладив рукою мою косу і говорив, «Іди, Феріде, іди, дочко, ходімо разом». Я хотіла останньо поцілувати мені все, Та не наважилася. Вона іноді цілувала мені долоні. Я теж взяла її голе І почала цілувати бліду долоньку. Я дякувала їй за все добро, Яке вона зробила свої або джим? Більше я не бачила Мунісе. Мене повели з кімнати, поклали в ліжко і лишили саму. Я тремтіла, мене зросив холодний піт. Гострий запах трояндового масла розлився по будинку, його хвилі душили мене, я не могла дихнути. Здавалося, на світі тільки є, що оцей терпкуватий запах, оце затамоване світло пригаслого дня і щебетання пташок. Поволі, мов роки, спливали години. Нарешті споночило. У мене перед очима стояла мунісе. Вся в лахмітті, вона тремтіла від холоду, як тої темної ночі, коли мала віхала і ми знайшли її на порозі школи в Зейнілер. І я чула, як вона шкрябає двері і стогне тоненьким голоском, що тоне в завиванні метелиці. Не знаю, скільки часу минуло. Яскраве світло вдарило мені в очі. Чиясь рука торкнулась моєї коси, чола. Я розплющила очі. Старий лікар із свічкою в руках схилився наді мною. На його голубих очах і білястих віях бриніли сльози. Я запитала, мовкрізь сон, «Котра година? Це все, так?» Я промовила ці слова і знову поринула у пітьму чорної, як у ночі. Коли ж знову прокинулася, то не зрозуміла де я. Чужа кімната, незнайоме вікно. Я спробувала встати. Голова, мовчужа, впала на подушку. Я розгублено озирнулася і знову побачила блакитні очі лікаря. «Фриде, ти впізнаєш мене?» «А чому ж ні, пане лікарю?» «Слава Аллаху! Слава Аллаху! Добре, що все минуло!» «А хіба щось сталося?» «Для дівчини твого віку це не страшно». Ти трохи поспала, це не страшно. Скільки ж я спала? Багато, але це нічого. Сімнадцять днів. Спати сімнадцять днів? Як дивно. Світло непокоїло мене, і я знову заплющила очі. Оце сон, аж смішно. Я засміялась якимось дивним, незнайомим сміхом. Здавалося, він виходив з чужих грудей, з чужих вуст, І я знову заснула. У мене була тяжка форма нервової гарячки. Гайролах Бей перевіз мене в свій будинок і 17 днів не відходив від мого ліжка. Вперше в житті я мала таку тяжку хворобу. Минуло ще півтора місяці – Поки я не очуняла зовсім. Всі дні я лежала в ліжку, почала сипатися коса. Тоді я попрохала ножиці і відрізала її. Як гарно одужувати. Здається, що ти щойно народився, тебе тішать навіть якісь дурниці. Щасливими очима дивишся на все, ніби мала дитина на цядьку. Моє серце радісно тремтить від споглядання метелика, що лопитить крильцями по шипці, від сонячного променя, який грає веселкою, край люстра, від відчуття тихого голосу дзвіночків, коли повертається череда. Хвороба забрала навіть увесь той біль, який накипів у мене на душі за три останніх роки. Я згадувала минуле, і мені здавалося, що воно не моє, а чиє чуже бо від нього моя душа не болить і не бентежиться час від часу я здивовано питала себе може це тільки відгомін якихось далеких снів чи може я все це читала в якомусь старому романі а тож мені здавалося що вся ця сумна пригода тільки сон а людей котрих вона зайняла я бачила колись на побляклих і заєложених картинах. Герлах би й доглядав мене, як справжній товариш. За цей час він не відходив від мене і не виходив навіть з садиби. Уявляю, як він бідолаха вимучився, адже йому доводилося ще й розважати мене отож він не тільки читав мені, а ще й розповідав усякі смішні баячки аби ти тільки очуняла і встала на ноги. А вже я навіть якщо й не захворію, то все одно тобі навтіху вберуся в батистову сорочку і три місяці вилежуватимуся в ліжку, та буду виридувати і маніжитись. Іноді я марила, і це було схоже на сон. Через мереже вовій сонячне проміння ставалося мені рожевим». Гарулагбей читав книжку або дрімав коло мене в кріслі. В такі хвилини мені здавалося, ніби моя душа залишає тіло. Ймово це проміння, мов звук, літає в порожнечі, так швидко, аж вітер свище у вухах. Куди ж, в чий край летіла я? Не знаю. Іноді я здригалася і прокидалася, вся налякана, ніби ось-ось мало летіти в провалля. А тоді починало здаватися, що я повернулася з якогось далекого краю. Перед очима плавло невиразне громадя каламутних хмар, які неслися на мене. Позавчора я сказала Гайрулах Беєві, «Люби лікарю, я вже здорова, ми можемо вже провідати її». Спочатку він не погоджувався, просив, щоб я спочила ще з півмісяця або хоча б з тиждень. Але ж виридування хворих і справді важко знести, а тому навіть мій старий товариш пристав на моє прохання. Ми нарвали в саду багато квітів і назбирали край моря перістих камінчиків, які моя дівчинка любила дуще навіть, ніж квіти. Поховали монісе на невисокій горі, край берега Середземного моря під таким самим тоненьким, як і вона, кипарисом. Ми довго сиділи біля надмогильного каменю і вперше за весь час говорили про неї. Я хотіла знати все, як моя дівчинка помирала, як її ховали. Але Гайрулах Бейн не розповідав подробиць, тільки одне сказав. Коли мені все ховали, і мам запитав ім'я матері, Ніхто не знав, що йому відповісти. Лише лікар знав, що матір їй замінила я. Так і мам і повернув мою дитину землі, сказавши в молитві Мунісе, донька Ферідеа». Кушадаси, перше вересня Сьогодні вранці Гайролахбей сказав мені «Маленька, мене просять приїхати в село». Доручаю тобі мого Дюльдюля. У нього на нозі рана. Сама лікуй. На того ведмедя он бащі не покладайся, ледачий дід. Мабуть, хоче, щоб і Дюльдюль, -дюль, як і він, був без ноги. Дюльдюля вже можна виводити на прогулянку. Після перев'язки десять хвилин поводиш його по посаду або навіть поганяй його трохи. Хай боскою ходою пройде, але недовго, ясно? По-друге, пекар, гурші та га сьогодні повинен принести гроші за оренду. Там щось двадцять вісім лір. Візьмеш у нього від мого імені. А по-третє, що ж я хотів сказати? Зовсім уже з глузду з'їхав. Ага, згадав, накажи перенести вниз мою бібліотеку. Я віддам тобі ту кімнату, щоб вікна на море. Вона приємніша. Та й взимку там віє лодось. Тобі там буде тепліше. Настав час сказати Гайрулах Бейві все, що я вже давно думала. Любий лікарю, за дюльдюля не турбуйтеся. І гроші в пекаря теж візьму, а все останнє робити не варто. Я й так довго вже сиджу у вас. З вашого дозволу я піду. Лікар узяв руки в боки і сердито, писклявим голосом перекрив мене. Я й так довго вже сиджу у вас. «З вашого дозволу я піду!» А потім насупився і посварився кулаком. «Кажеш, підеш? А оце, бачиш, рота розпанахаю по вуха. Будеш тоді сміятися до кінця світу!» «Пане лікарю, даруйте, але ж я й так довго вже живу у вас!» Гаролахбей знову взявся руками в боки. «Гаразд, ясно, вольможна панно, ви хочете піти?» «Чудово! І куди ж ви підете?» Я відповіла, усміхнувшись. «Люби лікарю, я сама себе питаю, куди мені їхати? Але це видно, що їхати треба. Не можу ж я залишатися тут хтось настільки. Хіба ж не так? Ви допомогли мені в найтяжчу хвилину мого життя, і я ніколи не забуду цього. Але, годі теревене ти маленька, ми з тобою тепер приятелі. Чавуші, от і все. А то городиш, казна що. Айролах бий, в мене по щиті, але я наполягала на своєму. Пане лікарю, тут лишитися для мене велике щастя. Поруч з вами я спокійна, повірте. Але ж скільки можна сидіти у вас на шиї? Ви дуже гуманний, самовідданий. Лікар розкошлатив мої короткі коси, і почав дражнити мене, уібрав щоки, зробив губи дудою і запищав. Гуманний, дурна ти дитино, ми що, трагедію тут граємо? Не розумієш, хіба й так? До дітька гуманність і самовідданість. Я завжди жив собі на втіху. Дивився б я тут на твою персону, аби мені не подобалось. Якщо почуєш, ніби я кинувся додолу з мінарета, не вір. І тим, хто скаже, що я вчинив самопожертву, ви можете відповісти. А звідки ви знаєте, яке задоволення має з того цей чистолюбивий дідуган? У Мальєра є один герой. Дуже мені подобається. Його б'ють палицями. Хтось хоче навіть боронити його. Але він проганяє всіх і кричить «Бийте й далі, добродію! О, Боже мій, Боже! Може, мені подобається, що мене так молотять!» Але годі тут теревенути. Якщо я приїду, і твоя кімната не буде готова, присягаюся, що матимеш клопіт. У мене є знайомий сториш. Такий вже дуб. То покличу його і віддам тебе за нього Соломіць заміж. Чуєш, яку я тобі кару придумав? Я знала, що Гайролах Бей почне, як завжди, непристойно жартувати. І відразу ж втекла. Гайролах Бей став мені справжнім батьком і вірним товаришем. В його домі я не почувалася чужою, а навіть щасливою, як тільки може бути щаслива дівчина, у котрої розбите серце і лиха доля. Я вишукую собі якесь діло, допомагаю старій нянці Гайрулахбея, пораюся в саду, прибираю в хаті, проглядаю лікареві рахунки, готую обід і таке інше. Що ж я робитиму, коли поїду звідсі ля? Адже я ще не дуже. Хоча здоров'я помало й повертається до мене, я все-таки відчуваю, що мені бракує тієї сили і оптимізму, які були раніше. Мені здається, що світ ніколи вже не буде таким щасливим. Мій настрій тепер дуже мінливий. Я сміюся, а потім раптово плачу. Плачучи ж, знову сміюся. Учора ввечері я була дуже весела лягала спати і почувала себе щасливою, а досвіта прокинулася вся в сльозах. Чому я плакала? Хто зна? Мені здалося, ніби цю ніч я обійшла всі оселі на землі і позбирала все горе і туго собі в серце. Мене охопила якась незрозуміла печаль. Я тремтіла і промовляла, матусю, ненечко, рідненька, щоб не крикнути ж, я затискала собі рота. Раптом за дверима почувся голос Гаролаг Бея Феріде, де ти? Що тобі причинилося, дівчинко? Він увійшов зі свічкою в руках до кімнати і, не питаючи, чому я плачу, почав тішати мене найзвичайнісінькими, навіть безглуздими словами. Це все дурниця, дитино. «Так, абищиться! Звичайний нервовий приступ! Швидко мене! Гай-гай, дитинко! Ох, дитинко!» Мене трясло, я хлипала, широко розкриваючи рота, мов пташеня, що вдавилося. Лікар повернувся до вікна і посварився кулаком комусь в темряву. «Бить тебе, сила Боже! Зробив таку славну дівчину нещасною!» то що ж я робитиму сама, коли мене охоплюватимуть такі приступи сумою і відчою? Та вже як буде. Нащо думати про це зараз? Цей місяць, а може навіть і більше, лікар не залишить мене саму. Садиба Алладжакая, 10 вересня. Я вже цілий тиждень в Алладжакая. Десять днів тому лікар Гайролахбей сказав, "Фереде, у мене є вала джакає обістя. Я давно там не був, а не гоже лишати хазяйство без догляду. Тижнів за два я відвезу тебе туди. Зміна клімату тобі корисна, та й розважишся трошки. Адже скоро починається новий навчальний рік, сядеш у тій школі на всю зиму». Я відповіла, — Пане лікарю, я дуже люблю свіже повітря, але ж до початку навчального року лишилося так мало часу. Хто знає, як і бути? — Люба моя, — знизав лікар сердито плечима, я ж не питаю тебе, поїдеш ти чи ні, а ти викладаєш тут свої думки. Я сказав, що відвезу тебе, вала чекає. Чого ж ти лізеш у справи медицини? — Бо напишу рапорта й повезу саломістю. Пучиша складайся, захопи тільки білизну та з ще кілька своїх русо. Він наказував мені, мов школярці. Мабуть, хвороба зломила мою волю, і я не могла суперечити. Та й не скаржуся. Мені навіть подобається слухатись. Лікарево обістя було занедбане, сама ж місцевість була чудова. Кажуть, що тут і зима, наче весна. Особливо гарні. Кам'янисті кручі, не можна намилуватися. Вони, мов хамелеон, переливаються барвами залежно від того, яка погода. хмариться чи годиниться, або ранок чи це надвечір'я. Кручі здаються то малиновими, то червоними, рожевими або бусковими, іноді навіть білими або чорними. Тому і містечко називається Алладжакая. Я так захопилася хайзайнуванням, навіть і не думала, що зможу так. Разом з наймочками дую корів, їжджу верхою на дюльдюлі по гаях. Дюльдюлю вже уже відданий мій товариш. Це те привільне життя на повітрі, про яке я й мріяла. Та на серці в мене все-таки неспокійно. За кілька днів пройдуть до школи діти. Треба трохи опорядити будинок. Але Гайрулахбей – і слухати мене не хоче. Увечері він примушує мене читати голос романи і бурчить. Які дурні слова! Справжня бредня. Жах якийсь! Але в твоїх устах звучить мило. Учора ввечері я знову читала якусь там книжку. А в ній стільки непристойних місць. Я ніяко віла, замінювала слова або навіть викидала цілі речення. Гайролахбей дуже тішився, що я бентежуся. І так реготав, аж стеля ходором ходила. Раптом у темряві загавкали собаки. Ми відчинили вікно. У ворота в'їхав вершник. «Хто там?» – крикнув Гайролахбей. «Свої!» – почувся голос Анбаші. «Дивно, чому це він примчав з міста так пізно?» «Аллах милостивий!» «Гадаю, все гаразд?» – сказав лікар. «Зараз я вийду, дізнаюся, що там сталося. Якщо я затримуюся, ти лягай, маленька». Гайролахбей цілу годину розмовляв з онбаші. Коли ж увійшов в кімнату, був червоний і насуплений. «Чого приїжджав, онбаші?» – запитала я. Лікар мало не гаркнув на мене. «Тобі було сказано лягати спати. Яке тобі діло?» «Ці жінки вже зовсім сцапіли! Жах! Справа стосується тільки мене самого!» Я вже добре вивчила норов лікаря. Сперечатися з ним в таку мить – марна справа. Довелося взяти свічку і піти в свою кімнату. Вранці ж прокинувшись, я дізналася, що Гайру Лахбей ще в досвіта поїхав до міста, бо має пильну справу. Мені просив переказати, щоб не турбувалася, якщо він сьогодні не повернеться. либонь, повідомлення Онбаші дуже непокоїло його. У день, коли я прибирала кімнату, мені трапився шмат офіційного конверта. Я взяла його, і мені вдалося прочитати. Кушадаси, школа, мюдер. Отже, лист, присланий, мабуть, мені? Я задумалась. Листа, треба гадати, вчора привіз Онбаші. Але чому Гайролах Бей приховав його? Яке він мав право приховати офіційного листа? Неймовірно. А може я помилилась? Адже конверт міг бути в одній з книжок, які я привезла з Кушадаси. Кушадаси, 25 вересня. Отже, мають рацію ті, що запевняють життя, Гедотне Опишу на останній сторінці щоденника останню подію Як усе й було Не хочу додавати сюди ні сліз, ні обурення Два дні чекала я Гайролахбея А на третій надвечір мій неспокій вже не мав меж Я вирішила вранці їхати в Кушадаси Та вранці, коли я прокинулася, мені сказали, що лікар повернувся я ще не пам'ятаю, щоб розсудливий, безбентежний Гайролагбей мав такий стомлений, пригнічений вигляд. Він поцілував мене, як завжди, в коси, і, пильно глянувши мені в лице, сказав: Бий їх сила Божа, на них усе зле лихо. Я відчула, що над моєю головою вже чагає нова небезпека, та запитувати не наважувалась. Гайролахбей довго ходив по хаті і про щось думав. Нарешті зупинився, поклав мені на плечі руки і промовив. Маленька, ти щось знаєш? Ні, пане лікарю. Знаєш. Принаймні відчуваєш, що не все гаразд. Отже, хочеш запитати в мене щось? Я стурбована, сумно отказала. Ні, пане лікарю. Я нічого не знаю, тільки бачу, як ви непокоїтеся і страждаєте. У вас горе, а ви – мій захисник, навіть батько. Отже, ваше лихо – моє лихо. То що ж сталося? Перейде. Чи почуваєш ти себе, дочко, вже досить сильною? Цікавість вже взяла мене. Я намагаюся відповісти якомога спокійніше. Кажіть ще, пане лікарю, ви вже не раз переконувалися, яка я дужа. Бери в руки перо і пиши те, що я скажу. Повір старому приятелеві. І він, часто зупиняючись, наче ще раз обмірковував кожне слово, проказуючи мені. Високоповажній президії ради освіти міста Кушадаси стан здоров'я не дозволяє мені і далі лишатися на педагогічній роботі. Прошу звільнити мене з посади завідувачки Жіночому руштіє міста Кушадаси. А тепер, вівдалі лікар, Довго не думай і нічого не питай, А підпишися внизу і дай цього папера мені. Феріде, у тебе тремтять руки? Ти боїшся глянути мені в обличчя? Той добре, дочка, Адже ти глянеш на мене своїми чистими очима, і мені буде соромно. Сталося щось незвичайне. Ти й не здогадуєшся? То слухай. Але якщо ти почнеш хвилюватися та не покоїтися, то я змушений буду замовкнути. Ти мусиш знати все. Бо помиляєшся, коли думаєш, що за три роки самостійного життя пізнала людей. Я живу на світі вже майже 60 літ, та й то не пізнав. Вже стільки підлості довелося зазнати на віку, але такого хіба є щось чистіше і прекрасніше в світі, як дружба. Я кілька тижнів ходив біля тебе, мов біля рідної дочки. І знаєш, що про нас думають, які плітки снують? Ні, ти не можеш навіть уявити собі. Адже балакають, наче б ти моя коханка. Не затуляйся, тримай голову вище. «Глянь мені в очі. Обличчя затуляють тільки ті, кому забракло честі. А в наших стосунках хіба є щось сороміцьке?» «І слухай мене, Феріде, до кінця. Ці брудні плітки вийшли з вашої школи. Їх рознесли по людях твої колеги. А причина одна. Чому директрисою призначили якусь Феріде, а не когось із них? Півроку тому я не сказав тобі». А сам хотів допомогти тобі і написав листа візмір своєму приятелеві Дефтедатові, щоб тобі дали кращу посаду. А це ще підлило олією вогонь. Клітки тліли, як вугілля, кілька місяців, аж поки не дійшли до ради освіти. Ба, почув навіть каймакам. Почалася в канцеляріях писанина, офіційних паперів, навіть розглядали цю справу. Дирекція відділу освіти заходилася вивчати твою біографію і прийшла до висновку, що вона заплямована. Те, що ти виїхала із Стамбулу, а потім із центрального Роштія Б здалося їм підозріливим. Два з половиною роки тому якась невідома рука допомогла тобі просунутися по службових сходинках з небаченою в Міністерстві освіти швидкістю, від сільської вчительки, до викладачки жіночої педагогічної школи. Потім знову таємниче зникнення, ти їдеш в інше містечко, але й там тобі не вдалося пожити довше. Рада освіта міста Чи на запит відповіла таке, що я начебто отруту ковтнув. Та ти тільки знала, Феріде. Ні-ні, годі й сказати. Навіть мій нецеремонний солдатський язик не ладен вимовити тих слів, які так легко вилилися з-під цих вихованих, високоосвічених, культурних людей. А вже ти знаєш, який я нестриманий і як брутально можу лихословити. Отже, мені все це нагадало хортів, якими травлять поранену лань. Твій незвичайний вчинок тлумачився як щось страхітливе, і в паперах його висували як доказ проти тебе. «Захворі, якась школярка, ти кличеш до школи мене. Померла наша дівчинка, і ти притислася своєю бідною голівенькою до мого плеча, а потім ти захворіла сама, і я увесь час просиджував коло твого ліжка. В цьому всьому вони побачили злочин. Їх обурює наше сороміцьке поводження. Вони, крім того, вважають, що ми сміємося з моралі, звичаї, в честі, і цноти цього краю, Опльовуємо людей, які нас оточують. Ми бутім-то казали всім, що ти хвора, А самі по підручки прогулювалися полем, Каталися на гармані. Їх обурює те, що ти тішила в саду коня, А школи до початку навчального року не приготувала. А тепер вони кажуть, бач, мало їм того, Так вони ще й поїхали в садибу за місто. «Феріде, Люба, я розповідаю тобі все це, як є, прикрашати немає потреби. Можна було сказати неправду і втішати тебе ще деякий час, але ти стратила б поволі всі свої надії. Я не хочу цього. Мій фах і життєвий досвід навчили мене, що отруду треба проковтнути враз, і тоді людина або одразу вмирає, або виживає». А змішувати отруту з медами, пити ковтками, то брудна, припогана справа. Повідомляти про нещастя по волі, теж наче пиляти людину живцем. Так, Виріде, життя вдарило тебе в обличчя. І якби ти була самітня, то може й наклала б головою. Адже десятки людей накинулися на маленьку мопташеня дівчинку. Ще дякувати, що доля звела тебе з дідом, який вже на ладан дихає. Годинник мого життя ось-ось проб'є дванадцять. Та дарма. Щоб допомогти тобі, багато часу не треба. Я не пошкодую того часу. Без жалю витрачу його на цей безглуздий нелад. Тільки б вдалося все зробити. А ти, Феріде, не бійся. Все спливає, і ти побачиш ще чудові дні». Ти молода, отож геть відчай. Я хотів був сам віднести прохання про звільнення з роботи та передумав. Не можна залишати тебе в такому стані саму. В житті дітей іноді навіть дрібниці багато важать. А ходімо лише на свіже повітря, до наших овець та корів. Повір, тварини краще вміють віддячити за добро. Старий лікар. Поклав у конверт моє прохання про звільнення і віддав його онбаші. На цьому клаптику паперу була не лише часточка мого життя, а й остання втіха безталанної чалакушу. Боже, як тоскно! Я лелеяла свої мрії, а вони гинули, як і ті, кого я тільки починала любити. Осіннього вечора, три роки тому, Померли дівочі сничали кушу, а разом з ними і мрія про моїх дітей. Я втратила Мунісе, потім учениць, а я ж сподівалася, що вони втішатимуть моє самотнє серце. Так опадає і в'яне восени листя. Мені немає ще й двадцяти трьох на моєму тілі й обличчі, ще знак дитинства, а серце моє вже не палає. Воно згасло разом із смертю моїх любих. Три дні не залишав мене Гайру Лахбей, ані на мить. Він не йняв віри, що я спокійно зустріла нове нещастя. Навіть вночі підходив він до дверей моєї кімнати і запитував. Феріде, тобі, може, щось потрібно? Якщо не спиться, то я зайду. На третій день я прокинулася дуже рано. Був теплий, ясний ранок. Я надоїла для Гайрулагбея молока, приготувала сніданок. І коли я старелою в руках ступила до його кімнати, весело, навіть, можна сказати, щасливо, усміхаючись, обличчя лікаря аж засяяло. Славно, Фереде. як я тішуся, не бери до серця. Невже ти одна повинна страждати, що світ несправедливий? Я відчинила вікна. Прибрала в хаті і почала розмову про справи в садибі та за наших овець і вівчарів. Усмішка не сходила з моїх вуст. Іноді я навіть намагалася посвистувати, як то раніше в пансіоні. Годі й описати, як радів Гайрулахбей. Я ж бачила, що він тішиться і розходилася ще дужче. Нарешті переконавшись, що можна починати, я підсунула крісло лікаря до вікна, Накрила його коліна пледом, А сама сіла на підвіконня. «Лікарю, – почала я, – Оце маю вам щось сказати!» Айролахбей затолив очі рукою І відповів. «Кажи, тільки злізь додолу, Бо ще не доводи, Аллах, полетиш вниз!» «Не турбуйтесь, Я все своє дитинство просиділа на деревах, Та й бачите ж, що я спокійна. Вчора вечора я довго м'язкувала І щось придумала, «Вам сподобається моя думка». «Яка?» «Що треба жити?» «Що ти балакаєш?» «Нічого особливого. Просто я не накладу на себе рук. Кілька днів я думала про це, і навіть дуже серйозно». Я говорила весело, мов безтурботна мала пустунка. Старий лікар почав непокоїтись. «Що ти городиш? Що це має означати?» Якби я оце сидів на твоєму місці, то, мабуть, упав би так, що кістки не позбирав би. Ти все ж таки злізь, ради Бога. Все буває. Я засміялася і отказала. Пане лікарю, хіба це не безглуздо боятися, що я кинуся з вікна, коли я вже вирішила жити? А чому я так вирішила? Зараз поясню. На це є багато причин. Найперше, те, що мені забракло б сміливості. Ви не зважайте, що я інколи балакаю про смерть. Як там не є, а помирати страшно. Правда, іншої ради в мене зараз і немає, та наважитися, пане лікарю, ніяк не можу. Я говорила просто і спокійно, не зводячи голови. Гайролахбей схвалено ухопив мене за руку, силомі стягнув з-під віконня і посадовив на стільчик. Але ж тяжко тебе зрозуміти, Феріде, Глянеш на тебе, лялька та й годі. Виросла за з мізинчик, а як глибоко відчуваєш усе. Така дивна, і скільки в тобі мужності. Гаразд, виріде, кажи далі, я слухаю. Ви в мене єдиний товариш і захисник. Мій батько. Я зрозуміла, що померти не одважуся, бо дуже захотілося жити. Але як? Навчіть мене. Це було б так чудово, якби ви щось придумали. Гайрулахбей почав міркувати, насупившись, а потім промовив. Феріде, я теж думав про це. Лише хотів трошки зачекати. Та бачу, ти вже опанувала себе. Отже, перш за все, ти повинна прогнати думку про те, що колись чотолюватимеш. Я сьогодні вже можу дещо розповісти тобі.